د چې او ومن قبلې کتاب موسی اصل کې سر کتاب موسی من قبلې دا خبر مقدم جو کتاب موسی مفترا محب او حالم دا دې د ا دلیه قبل شو دا نقلي دي چیرون به د قران زمنا کتاب موسی عليه السلام په حال د کتاب کې امامن دا سر دا کتاب موسی اغه زر ومن قبل هی کتاب موسی چ دې کنا اغه زر پو اغه فایل چ کم دې کنا فایل نظر ند اخاله یعنی سمنا واسبتم من قبل هی کتاب موسی په حال کون د تخی کی د سبتک زمیر چ کم را جې امامن چې دې پېښوا وا پیت ما ده کام ابرحمت الحمد لله تورت مبارک رحمتو اے په اتباع در طرف تب د ثواب په اتباع در طرف تب د نتایجو بشرا دی نو لایکا دامنکان علی بینتن او ګور ا و یتلوه دغه زمیر په بینه تراجو پتاوی لبرهان نغبیینی تزدمی راجیو پتاوین لبرخان سرگوری ومن ادامانا دیولائی کا ندا کسان چری یؤمنون اولائی کا کم اقسان من کان حلا بیینتین ندا کسان چری یؤمنون بی وی ایمان پده قرآن ارجیم باندروری رازا او دلتبت تالبا جواب ده استفحام پت روکتے لا شعبت سویا افا من کان حلا بیینتین من وَيَشْهَدُ مِنْ او مِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامُ مُرَحَّمًا اَ كَمَل لَيْسَ كَذَالِكَ کَمَل د پشان د اګه چا دی چې دا رنگې ندي ن راځي نو سمانه مسدق د قران او منکر دی برابر دی برابر او مَن يَكْفُر بِهِ اَ وَهُوَ سُوءُ كَافِرٌ شُبَهَ د قران وی مِنَ الْعَذَابِ من جماعات الكفار احزاب وطولوا الكافرون نف النار موعده نقور چه دي نو دا وعده غاده دده بيجي اغزه دا وادي دد دي بسرا دا, دا, دا, بس دا نفلاتكو تمكيغا اي مخاطبه اي حضرت او عامه تا تموي في مريته تمكيګه پښک تمين هند دي قران يريمنا چې ګني الحق من ربك تعقیق سره ده حته د جهان د پرولډیګارستانه اې د خدا پیغمبره ولیکن ناخسران ناسلا اطمینون لیکن اکثر په خلکو نه ایمان د وړینو د دیو جنین کان د قران ایويم نه کوي الله په کوی چې ومن اسلمو او سوک لوی ظالم دی مم منشترا دا غزانه جديده ځان جوړی په الله باندې ترجبه د وروغه چې نسبت د ولد او د شریک او د صاحبې و کوي اولائی دا کسان دا مفتریین علی اللہ مغربونا وی با پیش کریشی پر وزا قیامت علی ربهم او پر وردگار اوو د الاشحاد بز دے اشحاد کے دا علمو درے خبری دی اوووی گواہانو جمد شاہد دا جدا انبیاء علیہ مسلام دی دا. بے گے وجئنہا بکا علی هاولائی شہیدää. نو تا اشخاص پیغمبران دي یوشوا او باز حضرات وای دکې درې مذہب دي چې اشخاص کرام کاتبين دي چې هغه وی ول عمل او بد عمل لیکل دي نو دا پر عملم لیکل دي راځه او دریم چې د کنا اشخاص دي پریږی گواهان چې الانسان دي اې خود خودي ادا انسان دی مولان ایرون بایی چاقا دا تمام انده مندی پایگی پرالتا که امتا او من چنین کردې ده من چنین کردې ده ام او چشمو ګو من نظر کړدم حرام او د امصول کلام باسو من چنین کردې ده او دا تخپه بوي چې ما دومره کارونه کړې دي او دسته ګو یت من چنین کردې ده ام لاس پوي چې مونږه دومره کړې دي او چې موږ یو یدمن درکادم حرام اداستر کې بووی چې ما نظر حرام ته کړی دي او غوښوګو ید چی د انسو ولکلا ادا وګونه بووی چې ما داسه خبرې وېدلې دي خراب دي په خپل بو مولا لړوند د پټ ماهر سره یې کړی چې څه خسته خبرې کړې ته قنا شریف ته ټول په شیرونو کې وان کړی ټول په شیرونو کې بس معنی ترجمه په شیرونو کې کړی ن دا کسان کړه اشهاد چره نو ویقو چه دا دغه اقوالن ثلاثتون اشهاد کدره قوله شو مفسری نو مې قوله رشاد هؤلاء الذين چې دا هغه کسان دي کزبو چې کزبو چې بيدروګ ویدې په خپل رب علالاه مت الله خبر دا انت تخریدی بی عل الزوالمی فسالم کم ظالمان کامل ظالمان عل الزوالمین الکاملین الذين يسدون چخلق رامنه کئی عن سبیل اللہ نلارد خودینا او یبونحا او پیگی تلوی دی لارد خودی لگا و یبون اللہ آره بری خدا قبیلی دا حدف و لیسان ندی او جا او گوالی او جا سمارچ داکا گادا دا سرات مستقیم نا او پا دیکی ما او و هم بالآخرتی هم کافرون تالبا دا هم پرتولی رام آچو و با هم بالآخرتی هم کافرون غرا یاد اصل کې دا شری چې وه هم کافرون بالآخرت دا شری کنه دي مطلب اخرتی په پوری متالق دي په پوری متالق دي او کدي مونږ روستو کو هر پیروي خراب ديږي هر پیروي دل تنون دي علز ظالمین دي کنه دي او روستو سدي روستو سدي یوو شروون دي کنه دي ها مخرب شي چو ہم کافرون بالآخرہ محرب روی خرابی کی مد مقدم شو نو چا مقدم شو نو ہم مبتدا دی خبر دی داغے پ مابین اتصال پوچو ہا یارہ کپ دی پیشے دا مرتا گردان دی یوزے کیوے پ گرد بیان نہ مگلہ ہا ادم شو فرین نہ دی بیلونس کم یوی نو او کافرون خبر دی او چې بل اخرته په مقدم شو زمو مختد او خبر په مابین کې اتصال پوچو شو نو خضر پاک بیرته هم راوړو چې څه شي چې د مختد او خبر په مابین کې اتصال نه شي مستفید شي تمنایي هغوی په روزي رسټنه ومنې کافرون او منکرین دي ولای کا نه کسان چې دی لم یكونو ندی دی موجودینا په کې خدای لږ عاجز ته كون کې په ارضه پزمکه کې حربن مثلا چې او تختی او ماکان لکم او نو په یزدیده پر شيبانه خداینا من اولیا سوق مددګاران او سوق حمايتيان الله په کوم شي واف لههم العذاب لچند ته عذاب ولي یو دلان دي او بل اذلان دي کنه یو په پخله دي او بل نورم گمراه کړی دي او دا ظالمان چدي ماکان میستديون سما فِئِ مَا كَانُوا نَدِبِي يَسْتَجْرُونَ السَّمَاءَ شَتَّاقَت لِي دَ أُرِيدُ دُد قَبْلُ وَلُو وَلِي زَكَّ نَفَرَتْ كَيْ ذِ الْقُرْآنَ سَخَّ نَفَرَتْ كَيْ فِئِ كَنَا رَاضَ نَفَرَتَنَ عَنِ الْقُرْآنِ أَوْ مَا كَانُوا يُبْصِرُونَ عِنَادًا أَوْ نَدِبِي جِبِي أُوِنِي حَقٌّ يَا, قرآن يا رسول الله. أزروي عناد. لَبِئْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا اكْتَسَبُوا وَلَكِ رَاوِدِ خَشُوا چاوان کې غردوري د خپل ځانونه څخه ځکه دا ځان نه دا اسره حزاب توغلاندې کړ کنه او بدل لعنهم ما كانوا يبترون او غائب به شه دینه خدایان چې دوی کم دزانې جو کړې دي پې کې کړې چې دا شرکات خدای دي لا جرم حقدا لا جرم ونه سحقن حقدا چې ان په آخرت کې جنا ظالمان په آخرت کې وَمُلْأَخِرُونَ پیې دوی په شغیده اسم التبجيل أخسرون کله څنګه دی ان بي صح تاوا تاوان و... دا... او طرف دا دغه نه کانو بیان وره ان الذين امنوا بيشک اغه کسان جماني روري دي او عامل الصالحات من الفرا ئز والنوافل او اخبتوا الى ربهم یا چ اخبتو دا چېغه دا پیلې مزید د پاند د اخبات نا اخبات څه ته وایي پیږي کنه باسر خوشو للمخافتت الثابتۃ فی القلب اغه خوشو ته وایي چې دا د وجد یری نه یي چې دا یره دن نفضل کی کاهی نه یي دغه اخبتو وایي او سمانا کوفتوکه وا اخبتو او ذی پيږي کنا اا سکيو دي خشوکي عاجزي کوي وا انا بو راجي دي او سکنو پيږي اوه دنا سو پيګرام تعبير کوي په انس بالله باندې انس بالله پيږي انوار قدشي کی لیکلي دي چوسل دی وی چیر کنا داسراغلي سرب عالم تجدين په نظر د رحمت نو ګوري بي ته وړي تروبي هغه ته خوراک نو کوم هم یې داسې وي مراقبي ما وینا ګنا مې زما په دې او هوې زمام محبوب چدينو دا خدای دي بينا در وجود مي ګرځي نو دې ته انش بالله وي بيگي وا اخبتو ال ربيهم سمانه يعني وسكنو ال آرامی نوولی دیخ پل خدایتا پویگی کنا آسکنو آرامی مندلی دی او قنص باللہ پیدا شوی دی بس چو قنص باللہ پیدا شوی کنا دیتا بیاس ہو جو دیتا فانی ہوئی بس مولا اکا دا کسان چی دی اصحاب الجنلہ پویگی دا صاحبان دی جنلتی او خنفی اخالی دون بیوپ دے کیا میشی اوصل اللہ پاک مسلل پر یکیم نو بسم الله تعالی تو وی دنیا ته دوه 파ټې دي سړی اے هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمنه سوره تगावون کله چې دې کړي دلته دوه 파ټې کله خره پاس مثل الفريقین پری کې مثال او صفت ته دوه ډلو چې یو فريق کفار دی بل فريق مؤمن دی د مثال سړی كال اعما والاسم مثال د کافر شو والبصير والسني مثال للمؤمن شو قال اعما پر شان د لوند والاسم پر شان دا کافر شو او كنم دي به هدایت کول وته مشکل دي کنه دي ها سو بوت هدایت اوكي اسلام به تو او لوندم دي نو کول مشکل شو او بصیر او اصلی معنا اولیدون کی او سمے منا اولیدون کی نو ہدایت کوله تاسو نه کاندې بالکل الله په کوم جهل یا استبیانه مساله آی دی برابر دی چې کوم دی د جهاد تصېفت او د حال نوایا استفهام انکاری دی لا یستوون عند الله نه دی برابر افلا تذکروا تاسو نسیت نه قبل وای خدای پاک رب الجلال ان د باز پیغمبرانو ویی کنا هی لپیغمبران واقعات ذکر کوي دا په پر اک خیر فنست کی وی نه چره دې مقصد سري نبي الله سلام ته خدايه تسلي تا تاسو چې کم تکلیف رسی پدې به صبر کړي شتا مخ کې پیږي کنه پیغمبران پیرچوي دي او هغه ته تټکی پر سيډري صبر کړي دي بیا خدايه کامیاب کړي دي نفلکا بهم اوسوتون نفلکا بهم نو شتابه په دې پسېختې دادی واسکه کي دا, دا واقعا مکم ذکر شو دادی په هر صورت په هغه پیش گئی په یی کنه ولاقدر سننا اته کې شرم له غلي ووه علي سلام په خپل پیغامونو اله قوم خپل قانون ته چې بس راز ټول خوره متاست کړی چې دې په کمزکی ودی د یاران څنګه غوري چې انني لكم نذير موین جزکا زستو سره پارا هرون کي الله تعالی بده بے اللہ تعبدو متینم یروما جو تاسو عبادت مکوي الا اللہ ان یحق علیکم ازیریگم پتہ سباندي که تاسو عبادت ته غیر اللہ کوی ان عبدتم غیر اللہ عذاب یوم کبیر علیم در درنا کی تو شو دا على قبرز ده درو جداړه ده دا شي قبیله نه او يوم الیم چي دي اگر وز درناکا په دنیا کې دا چي يوم غرت دي او یا په اخرت کې چي يوم هرت دي او په دوزخ کې مرځځیګین نفر کان للملئ الذین ترازه دی یو شوشوبه کړي دی د دې دری شوبه په دیمو خان کې کړي دی بام وګو فقال الملئ اووی سردارانو او شورہ کو الذين کسانو وکسانو کفرو چ کافیرو د قوم ددنه ما نراکا ما بل شبد خا من غتا الا بشرا دا اول شبد د دی جواب برادی په بل س حاجږيږي ما نراکا من غتا نبینو الا بشرا مگر یوم مولی انسان مثلنا د مګ پشان په خورا کو پتکان کېږي او یشربو ميم اے یا اکولو ميم ما تاکولون و یشربو ميم ما تشربون پخوانا کهو پاسکان کهو پتو او پراثدو او منگ پشان لیکن دقتا دا, دا مسلنا مانا را نو تو بشاری نو سنگ منگ پیغمبران نو شوتا پیغمبر شوی او منگ او بشاری مزا منگ پشان قران کهو سکان او بشاگیت منافیتی داری سالس طرح دا پخوانای مسال داری سالس طرح اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک می کنا چ دب چھری نو داب چھری یت پیغمبرے سر منافیدی دي وینہ دی منافیدی او ومان راکا ممان راکا ختمہ آکا دیمہ شبا دیمہ شبا شروع کی او مننن نو اکھ إلا اتبا کا چستہ مگر دا اه کسان دی چد دا ځلان او حقيران دی او ذليل خلق دي پیغه اسافلونه دخه ته خلک دي چې ته دوبيان دي چې لواران دي چې داخه خلک ته خاص او راز جولان دي د هم پکې ویلو دا داخه خلک اوه او د خپل دلیله حقانيت دي چې غریب خلک به د پیغمبر تابع وي دغه دي اراجلونا بادی رائے اسدی بادی رائے دا بادی رائے چې دې کنه تازه دې دا ولی منشوب دي بنا برزرفیت ددا بادیہ ولی منشوب دي دا بنا برزرفیت دي ورغه ها بادیان رائے سمونه سرسری او سخی رائے ولادت سوچ نه دې کړی ايمان نه رو دې کدی سوچ کو ندی وتا نو ګردی خود وی به سوچ دې سوچ نه دې کړی نقل ابدا مانا دی فای کنا سرسری رای والا او ستحی رای والا دی جبر نظری ندکڑی که جبر نظری وکو نتانب سر تانب اووی را دیجی قدی پیشی جی داشه دی دویم شبشوا ادریم شبا ومان راکا ومان را لکم ومانگا نینو ده تانسو دپارا علینا پخفل من فضل فی فضیلت پوامل کې ته زموږ نمائندان مجات نه بل نظنکم کاذبین پیډا ورزانات بلکې ما ګومان کو پتاه شوماندی درو کنو دا دا, دا او بیا وکړې تفصیلی جواب په بل صفحہ دا اجمالی ته خبر ان کنت علی بیینتین او په میر ربی پا برخان امدق پا اللہ ده طرفنا جواب اجبالیو شو جی اورو کخا سنگو رسول صواحب حجت ضروری دے صواحب مال ندی ند ضروری یالکا پیغمبر د پارسا پکا دی پیغمبر دا پارا حجت پکا دے صواحب حجت ضروری دی صواحب مال ندی ند ضروری او بل وآتانی او در اکری ماتا رحمت نبوت پیگه ده نبوتنان لا تابیر پا رحمتو کوز کدا پا کسب نمیلوی دا وحبیا مرده رحمت من عندی شید اخبر جالبنا نو علیکم آغا پت شوی پوشید کلی شوی پتانسو آغا رحمت آغا تانسو بانی پوشید ای او پتانسو پت کلی شوی نو دازا آن نلزمو ایا من بتا سو مجبورو په قبلولو داغه من بتا مجبورو په قبلولو داغه او انتم دا دا؟ دا دا دا؟ لا حاکارون او تاسو به رحمت تپاره بدګنون کې نه کوم قوت کنه وحذا ليس بقوهنا دا زمو په طاقت بس را دیجو او یا قومي او یکه اومه جما لا اسالكم عليه جنو و انم تاسو تبلیغ درې شالي مالا سامان ولی ان اجریا ندې ثواب دا د دې تبلیغه زما ان عل الله مگر په ذمہ خدای کې دي ځکه زما زما دمانه رغتا جز طالب الله المال نه یم او مان او د یوته وی جدا غریبانه خاله وی دې ستدا غریبانه ده زنه وشله نمنګ بتا سره کی انا بیتواردی الذین اوئی اللہ پا کوئی چنوح علیہ السلام قوم تووئے چردنی ما بیتواری دللزین شرون کی دا آئی کسام آمانی شیمان لولی لکتا سوما تا کما آمر تنمونی بیتوردهم لکتا سوما تا عمر کری دلوی پا شرلو ولی انہم ملاقو ربهم دی ملاوی دون کی درخ پل پر وردگان سرا فیئی بعد الموتو نو دلوی سرچ چا ظلم چان جام پر ظلم کړی او چا شرري د نبوت نه الله ولا بدللی کنه بي دي ولکن ني اراکم قوم تجحلون لیکن ز یزچه ما اراکم تاسو وینم یو قوم تجحلون چې جاهلۍ کنه چې انجام نظر نه چوي چان جام پر سره وږي دې کې ا تاسو چې کم دین وږي کې عزت پر مال وای دیندګه ما سره دایي وا مڽا هم اي کوم مزما مڽن سلني تو پدما سرهين دادوکي من الله من عذاب الله ان توردتم ان توردتم بس دان و کچھ پاتيشه ها اپسرازه ان توردتم د ات پته شو کز چت بيو شلم افلن تذكروا ایا تاسو دونه نصیحتنا قبلوی راځی دا سدي د اوس خیری اولا قول لكم اجازه تاسو ته نه ویمه به دا جواب تفصیلی شروع کیږي کی د دې زنه او زه به تاسو ته چرته د کمې جواب درم بعد دا تفکر کاو د اډی راځو می دا, دا, دا اولا قول لكم اجازه تاسو ته نه ویمه چې دین دي زم خزائن الله دا, دا, دا درې مش دا کمی شوبې دی اه بېګې ومان رالکم علینا من فضل دا د 3 شو نه جواب وکړه شته څه په دې ته پمنګني شته نو زه تاسو نه وایم چې په نيزه ما باندې خزانه ده خدای ما وخت ته د نه خدانه بل اولا علم الغیب دا جواب بشوی سانيه دی ا جوبه شانه سانيه صبح دغه مشوبه صبح جز او ایو پکانا هغه دیمه شوبه ده د قصې دی و ام چې څو چستا کم کسان تعبيدي نا غټول ارازل ندي د تا تاسو خدای غوښمه ریکو از خو پکې درغ متعینی ما ولا علم الغیاب عادت به مشوبه نه جواب شو هغه دیمه شوبه کمای ووا چې څو چې دا کمستا تر تعبیدا دین و دا ارازل دی اور دې ته ځيلا مې وینم نا کو علم هر دې د دې په باتن خو خدای په دې ځوګنه په ولعلم الغیبه اته درې مخوبه جواب دیسو چې مان را کا الا بشر مثلا او انا قولو ازنبی مچ انی ملک ما دا وکړه کړه د چا پرشتې ما سو هند او بس راځه او انا قولو اتا تسم ما ته خبره کړی دا وانا قولو فی شان اللذین للذین لالام پا مرد فیدیو مذاب پا کی عذب دی پا حق تا انگی کسانو دا سترگی و تسپگوری نزل نبی ما نبی پا حق تا لن یو اتیقم اللہ کو خیرا حق تا نبی ما چه اللہ بور نکی دیتا خیر ددوارجهانو ولی الله اعلم خدا عالم دی به ما په هغه اخلاصماندي چې انفسهم د چلو دی په ژوند کې دي تک ته جي اوزه اختفاء په ظاهر کوم او په ظاهر کې په ما ایمان راوړی دی, دی نو امر ساتئ کنه د هغه په ما ایمان دی, دی کنه درو او اني اذا لمن الذالمين په ته واقعبا زده زیاتی کوي انکي کی نهمه په خپل زیاته جداورتو یاما چهلا لن یؤتیو من اللہ و خیران آن آزیجی قالو یا نوح بیوی چه نوح علیہ السلام قد جاندلتنا جا تانچه کم دی جگل را بینا کل زمن صرا نو پا اکسرت جدا لنا وی کنا او نزیات دیکل جگل زمنگا چه نحنیم سوا کال دا جگلی را بینا کلی تو کلو نحنیم سوا کالو لقدر سلنا نوح بل فض بيهم الف سنه الا 50 عامه ما نیم شوبکان د را جګړي وکړي بس نور د تنو ګورو په کنا تراته ګو کومتا په ما تای دونا اګه چې تیمو سره بيګي د بیمنګ يره يا ته تیم سره واعده پر ان كنت من الصالحين کتر دشتون کینه په دا آره نوح علی السلام چې نشي دا غره زما پرچار کیندا نه اځم را اصلل دا, دا, دا زما انما یاتیکوم به الله دا تد بکیتاست به په دې اعظم سره الله پاک ان شاء الله ته دغه بخښي منبطابا او ګما انتم موجودین اتا سو بنجی عجد کوونکی الله عز وجل د خدای زحاب نه مخوچه wala yan ta'ukum aw ba'da nazar kai ta'suta nushi khairfai zaman aw nasiyat zaman in arattu gza'ida hukama an ansu halakum cha ta'suta su hukama cha ta'suta khairfai hukama kada zaman dan shahat kana ان nadi in kana allah yurid wa yukhbi'ukum ha in تجارت الله را الذي ان يغويكم چ تاسو گمراه کیږي نو زمما د انسيه څخې سره کارامت دی بیا نه د هو ربكم دا اصل چې دی کنه نو دا لا ينفعكم مشيء په عبادت کې تقدیم او تاخير دی او دا دال په جواب د شرط اصل کې تقدیر دی دا دانګري هه پای اصل توسل شه ان كان الله يريد ان نفع اردت ان انصح لكم ما لن ينفعكم نصحي الله يراد له رشتان شود ګمرا قولو اوزه اراده د خیر خوای له رم نو زماده خیر خوای څه پیدا ورټیل نیورټي وربكم الیه ترجعون ام یقولون افترا دا په منځوک د نوح علی السلام مبارک ته خبري دغه د پیغمبر علی السلام خبر را له بعض مفسرین په دي دي چې نا دا ام یقولونم دا قول د نوح علی السلام د قوم دی هم یقولون ای دی وی چې افتراء هو دا پیغمبر علی السلام مبارک تزه نه جوړ کړي دي قلت وتویا چې نيبتريته کما د زانه جوړ کړي نه په علیه اجرانی نه په علیه نه په باندې به با اجرانی عقوبه عقوبه تا دي دیګه داګه دا جرم داګه عقوبه په پمئی اوه انا بریئن اوزه چیده بیزاره ایما مما دا اما آگه سنه تجیمون تاسو کم جرون کهوه ولی ما تاسو تب تبلیغو کهو چلا شایتک نده وده پیشوی جی نولی حاضر دیو جنا دا پار دا سروه دا خار بناوه ها نکتا خو دا پار دا پار خلقوه ها خبر اخلاسه لبت دا فصل کې نقطه کومه ده نقار د پاره نه و یوه چې میدان فری دی نو کنه دیدہ فارابت نوټه وای دا پروا نه لري چدا ایت السلام مفتدا او خمر په مابین کې څه واجب نه دي دا کوم مستحسنه ابره راضي ام بصرا وانه بریئ مم ماتوجمو الله په کوی شو اوشیا نوح علی السلام ته چې انه لن يؤمنه چې ارګز ایمان لري نا قوم ستانا الا من قد آمل مگرچه چایی ما نور دی باز تک دا نور چا دیکھنا نور کسانی ما نور دی بس پده نور و بانجه دروازه بند دا تک دا نا فلا دبت ایسر تا مغم جنکی کا وی ما کانو یہ پلون چا دی کمپیل کے چی شرطی نا دا قدائی که خیرے اکلی کوی نک ویچی ما نور دی بیپی چکو رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا انك انت زرهم يدل ابادك ولا يدون الا فاجرن كفارا اوردے چنڈیو ترے رب نے اجرے یا تمکے خیر دی نباس اس تغرا دے چمستک تا استا دوام منجری کی اس پدی طوفان دا ولن وسنائل پلکا تو جولک چکم دی بیڑے بیڑے جولکا خود نہ خدا بیڑے چل نہ بردی بعیونینا پا حبادت زمانگا کی پا ستر کو زمانگا کی پا نگا زمانگا کی یعنی پا حبادت زمانگا کی او وحینا او پا حکم زمانگا کی اے جبریل علیہ السلام براگی وی دل تا دا لرگیو لگوا دل تا میخو لگوا دی ترپ تا لرگیو لگوا دی ترپ تا لگوا دا بس اوالا تو خاپی بنی او تم آسر گفتم و گومکوا في با ولی مغرفون. دا په lydina paika sanuki cha zalimandi kana cha dudi halakat pregana wali inahu mughrafun yaqinan di padwi hukm da gharq shwedi hukm ba da marti gharqi ki ba yani harq na di khasap na di balka harq di wali چه دا اِنّا هُم سنگر آئی ذکر چه متردد را تی نظر دا خودا پا دی خبر کی تردد دی چه اِنّا هُم مغرقون نمو گوی چه دا تردد پا نوحی عذاب تیده چه را کم قسم عذاب دی دا پا مختصر کے بیا جواب کرده چه دی کی تردد دی چه ارد دا حرق تی که غرق تی که مسخده که فزمکلو بی دل دی که چه دی خصو دا ان د دې راتلو د دې دلیل الله په هیڅ چویې پلو دا حکایت حال مازیه دي او د به جوړو راز شي او به ډېره په اوچه جوړو ولا دا راغورې چې ډېره په اوچه جوړي او کله ما مره هر کله چې بتیر شو په دماني ملعون لو جماعات سرداران من قومي شخيرو من د pore به ټوخي کولی څنګه ټوخي ا سيرت نجارن بعدما كنت نبين افسرت نجارن بعدما كنت نبين ويا لك تخو تپ ترکان فی پس تاغنه چې مخه پیغمبر وی وست نجان شوی د ورته وی ډاکټر کټخانه وکړل موکل وی وته څو اغه نوح علی السلام چې ان تسخروا منا تا تاسو ټوکی کوي په مګ به تو کو کو بتا سو باندې ترکی به ترکی استه کما تسخرون ها چتا, چتا سو د کی کاو ها ازا نجونا وغرقتم چې هر کله کوم ته خدای نجات راکې او تاسو غرق کی نفسو بطالمون زردی چتا سو په اوپی جنې د تعلمون په معنا د تاریخونه مخنده تا کېدې شو زردی چتا سو په اوپی جنې من اغسو کو یاتیه چې راځي هغه ته په یګې ا څنګه بوې عذاب چې دغه سواتی عذاب دی کې عذاب او وي حل عليه دا عذاب دی او نازل کی په دبانې عذاب موقیم مانا دایمي اخرت کې الله په کوئی چې د ګړې د قصې جوړولہ چې کمال ته ورسېدا او دا چې دی کنه او د دا چې دی نو ال اموا چې ال قل چې په کې او په کده تخارش وي نو تبد قوه کې خپل مرګ ایزام سره فارق دا. نو دا تنور چې دی همدان معروف تنور دی چې دا سر څ دا څنګه په کې ډوډۍ په خی دی کې دا دا سو. دا چې کوم دی نو دی کې با دا آدم علی سلام نه وی دا حوا بین دا تنور باندې شو او دا نو حلی سلام تر راځیدلې نو په دی کې بخکار شي او په او دلبنی امباسه وی چې تنور لکه سره نه دا تنور تمبوي نو مختز مکی تمبوي مختزمکه دمتن ووینه چې پدیو به کارې شي پېږې اده موضی چې د کم دینه فرق شور او شوی دی د دین دی غاروقه غاروقه نوم دی ادمه یو سنت په پوسو کده آتا غنه راغله یما پېږې ورا ایته میراران غاروقه مډیر کړی چې دی غاروقه اده مسجد د کوفه یې نه کړه د مسجد په کوفه کې چې کوم مسجد دی ته د قزنه شور شو دی دې ته غاروقه وایي ها اللہ پا گوئی چھتا ایزا جامرون ارکل چراغ امر زمنگا حکم زمنگا او وفار تنور او جو شوو تنور ایا مختو بو مختزمکی مختزمکی خوا عزی جی نقل نحمل امینگا صل منگوئی چھتا سوارکا تیہا پا دی بیلائکی من کل من کل انواع الحیوان اتنین دا دا هر ان واي له حیوان زوجين جوړا دو عدد دوا دا د دو وټ دا زوجين تا کې او احلكه اذن ني سوار که فلکور ولا ها الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې په ازل کې پدمان دي تیر شي به دي وې نه د هلاکو